Rugăciunea A11. -a, de mulțumire pentru iertarea păcatelor. Ale lui Tatăl ce iubim, te slăbim și îți mulțumim. fiindcă păcatul, nemulțumirii ne l-a iertat când prin el ne-am smintit. De aceea în în oameni, în lucruri, în slava de șartă ne-am pus, la judecăți ca să rostim mărturii ne-am dus. Pe alții i-am nedreptățit, jignit, lovit, ispitit, pe cei ce au lucrat, nu i-am plătit cinstit, fiindcă locomia de noi s-a lipit. Cele sfinte să le lucrăm ne-am lenevit, de milostenia față de săraci nu ne-am îngrijit, pe văduve și pe orfani nu i-am ajutat și nu i-am ocrotit. Dar tu, ca un părinte, în brațele tale ne-ai primit, fiindcă ne-am pocăit. Aleluia, tată Ceresc, te iubim, te și-ți mulțumim, fiindcă de păcatul ne vindecat. De aceea, timpul prețios al vieții nu l-am mai irosit, La rugăciune nu ne-am mai risipit, de la sfintele slujbe n-am mai lipsit, sau în timpul lor din biserică n-am mai ieșit. Posturile, canoanele, sfânta tradiție, sfintele taine, ca pe niște odoare de preț, le-am agonisit. De aceea, de cursele și vicleniile celor răi ne-ai ferit. Aleluia, Tată, ce le te săvim și îți mulțumim. Fiindcă de roadele păcatelor, nesimțiri, judecării, o sândzirii, clevetirii, smintirii, ne-ai curățat. De aceea, amintirea răului din gândul nostru l-a îndepărtat, încât nu ne-am amărât când alții împotriva noastră au clevetit sau răzvrătit. Sau obraznicit, sau năpustit și ne-au nedreptățit, ce prin grija ta cea a Dumnezeiască. O altă înțelegere mai adâncă ne-ai dat. Cu noi înșine ne-am împăcat, veninul urii l-am aruncat, iar pe demonul moleședii l-ai certat și l-ai legat.